próbáltuk az önök ízlését. 17 évük volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a valóságsó, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Júlia musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek, pánsipra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Mappos Cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó ki, a 90.9 Jazzin. Szép napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez az önkényes mérvadó a Jazzin. Horváth Oszkár kollégám nevében is köszöntöm a hallgatókat, én Puzsér Robert vagyok, és SMS-hezhetőek vagyunk a 30 06 30 20 09-es SMS számon várjuk a felvetéseket a reflexiókat, az észrevételeket a témáinkkal kapcsolatban amely témáink közül felvetném az egyfajta balettozást, amit mindannyian végzünk de nem tudunk róla, ez pedig a pláza balett és a bkv balett hogy is működik ez. Biztos mindenkinek van olyan élménye, hogy elment moziba, végülte a kettő, mostanában már inkább három órás előadást, alukált közben egy finomat és kifelé megpróbál igazodni az előtte menőhöz, és megtartja az ajtót a következő egy ember számára. Ellenben ez a következő egy ember úgy érzi, hogy ő ebben nem szeretne részt venni. Ezért egyfajta ilyen mérlegálásban fogod az ajtót magad mögött, és az N plusz kettedik, N plusz harmadik embert is szépen elengeded. És amikor már harmincan elmentek úgy, hogy te mérlegálásban állsz, akkor úgy döntesz, hogy talán megtetted, amit megkövetelt a, a, a jó illem, és elengeded azt az ajtót, és a 31. úgy néz rád, mintha egy tanulatlan senki volna, és, és a végén csak azt éred el, hogy megpróbáltál részt venni egy, egy normális viselkedésben, és úgy néznek rád, mint aki meg se próbálta. Igen, könnyű belecsúszni a a, a, a tömegember haragjának a, a sodrásába. Az igazság, hogy hogy én nekem van egy nagyon-nagyon súlyos, nagyon-nagyon nyomasztó élményem, amit újra, meg újra, meg újra átélek, és nagyon-nagyon idegesítő. Egész konkrétan a bejárati kaput, azt, ahol a lépcsőházat, lépcsőházba be lehet lépni, azt rendszeresen zárják abban a házban, ahol lakok. rá, zárják, rá, zárják. Annak ellenére, hogy az elektromosan nyitható a lakásból. Tehát ugye létezik ez a kaputelefonos rendszer, hogy én leszólok, meg tudom, hogy ki az illető, és akkor beengedem. De ez nem elég, hanem este azt a kulcsal be kell zárni. Az a kérdés, hogy minek az infrastruktúra, tehát minek a, a kaputelefon, minek a bengedő rendszer, hogyha nem lehet bejutni a lépcsőházba azzal, hanem le kell menni a kulcsal és ki kell nyitni, és be kell engedni az illetőt. Ez egy kényelmi funkció, de nagy biztonságot nem ad, mert egyébként leszerelik kívülről azt a, azt a kis gombkilincset, és egy csavarhúzóval elfordítják a nyelvet. És már Éjszaka... bent is vannak és már bent is vannak a lépcsőházban. De jó Isten, segítség! Nem ad nagy biztonságot a lépcsőház számára, és kifoszthatják. A, má, már csak, vagy, már csak vagy egyetlen egy árnyív. Nem vagy egy fikuszt. Már csak egyetlen vagy egy Zárnyira vannak a számla leveleimtől, hogy megtalálják a postaládámban te jó Isten! Tehát, ezeket fél, ezektől félünk valóban, miért nem lehet, az miért nem egy kulturál dolog, ha már az elemi kultúrát kérjük számon, mint ajtó megtartás, hogy védje mindenki, őrizze és védje a saját lakását és, El, po és legyen pontosan a ez vallja nálunk az egyik lakó, míg mások nem teljesen, mert nálunk is bezárják sötétedés után az ajtót. hogy ugye a lakásodat is külön kell és van, aki úgy érzi, hogy ezzel a művelettel kiszorítja a betolakodót, de van, aki úgy érzi, hogy ezzel bezárja saját magát jó, hát azért lássuk, hogy e mögött az attitűd mögött valójában mi van? Na mi? Vagy az a bizalmatlanság, amiben őszintén nem hiszek, hogy te majd beengeded, tehát te majd befogod engedni a hangja alapján, barátocskádnak véled a betörőt, vagy valami, mennyire le is győződj meg róla, ebben igazán nem hiszek. Tehát igazán nem részt üljének nézés a szomszédaid részéről. Igen. Ha pedig nem ez, akkor az egész alapvetően arról szól, hogy az a fiatal ember aki este nyolc után fogad vendéget, az jöjjön csak le a kulcsal, csak le a és engedje be. Nem kell itt este nyolc után dajdajozni meg vendégeket fogadni, kérem. Leginkább erről szól. Igen, a szórakozni tudunk, akkor tudjunk lépcsőzni is. Na hát igen, pontosan. Hát valójában... Ne, vagy a, vagy va liftezni. Valójában arról szól, hogy egy nagyon megkeseredett ember 30-40 évvel ezelőtti hibáiért itt és most megfizet valakinek, aki akkor még nem is élt. Mondjuk a szomszédjának. Ezt nem tudod megúszni. Olyankor mi van, amikor elmész egy plázába, vagy elmész valamilyen helyre, ahol több ember vár a liftre? Elsőnek érkezel, és megnyomod a gombot, hogy te most fölfelé szeretnél menni. Az egy ilyen repülők leszárására is alkalmas fényerővel mutatja, hogy valaki megnyomta azt a gombot, és fölfelé szeretne menni. Oda jön a következő ember, egy kicsit így végigmérteget, ránéz a rettenetesen világító gombra, majd megnyomja még egyszer. Mert úgy érzi, hogy bár világít, lehet, hogy nem az. Mert te megnyomtad, vagy olyan rosszul nyomtad, te egy olyan rosszul nyomó embernek tűnsz így ebből a távolságból. Az a bizalmatlanság, és olyankor, ilyenkor, ha ráordítanál, hogy normális vagy megnyomtam a gombot, minek nézelt engem, akkor kiabunkó, te vagy kétszeresen bizalmatlan, mert bizalmatlan veled, aki nyilván nem nyomtad meg jól, vagy nem nyomtad meg eléggé, és, és a bizalmatlan a lifttel, és, a, a és az elektronikával szemben, ez egy elemi bizalmatlanság, ami arról szól, hogy amit én megnyomok, az van rendesen megnyomba. A, amit, a, amit a kollega úr megnyomott, láttam én már gombot nyomni olyat. Tehát ez az elemi bizalmatlanság úgy általában a világgal szemben, és akkor ez aztán a, a legalábbis én azt tapasztalom, hogy a fészke mindennemű összeesküvés elméletnek, és minden mindennemű paranojának. Tehát minden olyan, olyan szolíd, diszkrét, hétköznapi bajnak, amihez egyébként nem tartozik skizofréniás tünet. Tehát nem, nem hall hangokat valójában, de... Mégis olyan hülyeségeket gondol a világról, meg olyan összeesküvéseket, amire az egyetlen igazolható magyarázat az lenne, hogyha hangokat hallana. Tehát, ha skizofrén lenne, érteném a gondolkodását. Hogy ennyire elcseszett gondolkodása van valakinek. Hát világos, hát orvosi papírja van róla, skizofrén a tudattalannyából szivárognak fel bizonyos hangok, bizonyos képek, ezek a hallucinációk, ezek megvezették őt és elvitték egy olyan helyre, ahol így, így ő nincsen semmi. Nincsen semmi, nincs, nincs érvény. De bizonyos emberek ezt kollektíve, ezeket az összeesküvéseket, pusztán azért, hogy a saját életüket, amit képtelenek elfogadni, vagy képtelenek a, az, azt, a, azt a sorsot, vagy azt a körülményrendszert, amiben a hétköznapjaikat élik elfogadni, ezt igazolják valamivel, ezért kitalálnak olyan rendszereket, meg olyan, olyan komplex világösszeesküvéseket, ami tulajdonképpen abban csúcsosodik ki, hogy valahol, valahol, valahol, valahol van egy ember, egy hatalmas nagy ilyen, ilyen ö nagy íróasztal előtt, egy macskány simogat Hatalmas tábla, egy, igen, egy ilyen hatalmas ö, ö, tábla, kezelőfelület irányító tábla irányító előtt, felület van előtte Elfordít és azon benne ilyen egy kulcsot vannak. és megnyom egy piros gombot, amire az van írva hogy a ne, hogy föl tudjon menni a liftel Nem, nem, nem, nem, nem Ezek, Ezekre a gombokra nem ilyenek vannak írva Azon van az egyik gombra ráírva, hogy Magyarország és akkor azt ő vagy fölkapcsolja, vagy le. És van egy másik is, hogy Oroszország. Van egy, olyanja, van egy olyan ilyen tologató kis potia, amire az váráig, vagy Putin, azt így lehúzza. És van egy másik, amire az váráig, vagy Merkel, azt így föltolja. És így, így sok ember így gondolkodik ám a világról. A gomb mögött nem nagyon látod, hogy mi a működés. És van, hogy a gomb mögé olyasmit sejtesz, ami nincsen. Például, amikor a távirányítón gyorsabban akarsz hangosítani, olyankor erősebben nyomod a hangosító gombot, ami teljesen nonsens. De, Lehet, hogy de Te szersz, de jobban valahogy... szeretnéd Én ezzel val... a távira hogy én nagyon akarok Én készültem, van ambícióm És igazán felszeretném hangosítani Azt a tévét De az az igazság, hogy, a, hogy az, aki már életében játszott Ilyen kézi konzollal, Playstation-nel Vagy, vagy euh, xbox al csak hogy minden konkurenst megemlítsünk, csak lehetőleg, vagy, vagy Nintendo vível, vagy. Hát, hogy ne, egy, egy, egy, egy komplett termékpalettát adjunk a kedves hallgatóknak. Szóval az pontosan tudja, hogy utána a bőrkeményedés lesz az ujján, pedig könnyű azt a gombot megnyomni, de akkor, amikor lőni kell éppen, vagy akkor, amikor, mitén én, éppen passzolni kell, vagy az Isten tudja, akkor az nagyon nyomja. Tudjon az a gomb róla. Jajajajaj. Reni vagyok. Én nagyon szeretném műsort, de.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 Nos, megismétlem az SMS számunkat. 06 30 20 10 909. Erre várjuk az észrevételeiteket. Többek között a Walking Dead című sorozattal kapcsolatban, amelyet bejelentettünk a tegnapi nap folyamán, és mai napon ki is tárgyaljuk, legalábbis szándékunkban áll. A Walking Dead az a egyik legerősebb sorozat, az egyik legkiválóbb sorozata, amúgy nagyon masszív és nagyon tartalmas sorozat spektrumból, amely manapság elérhető és hozzáférhető szögezzük le, hogy ha valaki a címet meghallja, akkor érezheti, hogy itt halott emberek fognak menni. És ilyenkor sokan ellapoznak. Ugye van, aki egy bizonyos zsánert nem, szere, nem szeret, hogy ön, én countryt nem hallgatok, én horrort nem nézek, stb., azt kell erről tudni, hogy késő éjszaka, évfélkor is alkalmas a megtekintésre, mert nem a félelem van a központban, hanem az az átrendeződött társadalmi helyzet, ami abból adódik, hogy kevés túlélő maradt, és ők is inkább bizalmatlanok egymással szemben, és csoportokat szerveznek, és megpróbálják megvédeni magukat, és minél több megmaradt javakat elosztani, Előnyükre. De az erkölcsi javakról is szó, van, és nem csak a fizikai javakról. Tehát itt a különböző csoportok azok mikrotársadalmakként működnek, bizonyos csoportokban visszatér az ősi törzsi társadalom. Bizonyos csoportok viszont megpróbálják megőrizni a civilizációs vívmányokat, és hordozni és, és őrizgetni, hogy ha majd visszatér a. Közbiztonság, meg újra lakható lesz a bolygó. Mondjuk el, hogy akkor... mi az alaphelyzet? Hát az alaphelyzet az egy zombi apokalipszis. Ugye a zombi, a zombi <gül> storytastézi sokan ismerik, a zombi, zombi, zombiság állapotát. Mindenki állapot. bezombult a világon, kivéve néhány embert, ők az ő szereplők, a többieket pedig megszabadölni, úgy tűnik. Na most a, ami a, Bár ez is ugye vita, hát, vitatárgyát képezi, nem de, hát. is véletlenül. Nagyon, de az is biztos. És a hogy hogy tartalmasabb is a, a történet. Az, az is biztos, hogy a leghumánusabb emberek, akik ebben a a világban élnek, sem élhetnek úgy, mint a, a régi világban, mint a mi világunkban, mint a zombiság előtti világban. Tehát, hogy az az érdekes, hogy a, a történet elején látunk egy csomó humanista, mélyen humánus embert, és a harmadik évadra ezek a mi hétköznapi mércénkkel mind fasizták lesznek, de a többihez képest, a többi emberhez képest, akik pedig echte vademberek, a relációt kell nézni, a viszonyulást kell nézni. Tehát a, a túlélés mennyi fasizmust enged meg, mennyi elemi erőszakot enged meg, és hol van az a határ, ahol már az emberségünk kockáztatása tét kvázi talán nem is érdemes életben maradni. Tehát Meddig? Tehát, hogy az élet a cél, vagy egyszerűen csak túlélni. És túlélni egyet jelent azzal, hogy élni. Van egy nagyon-nagyon fontos név, akit meg kell említeni itt, és ez pedig Frank Darabontnak a neve. Frank Darabont, ugye ő az, aki a minden idők legnépszerűbb filmjét gyártotta, ugye ez a remény rabjai. Frank Darabont ö, egyébként nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápol Stephen king tehát a, ő a, a, a, szinte minden ö, ö, filmjében valamilyen valamilyen, vagy, vagy természet fölötti, vagy apokalipszis, de szinte minden, jóformán mindegyik filmjében a Frank darabont nagyon erős erkölcsi kérdéseket vizsgál. És ezeket az erkölcsi dilemmákat, ezeket úgy lehet felvetni, vagy úgy lehet a legintenzívebben szembesíteni ezzel a nézőket, hogyha a társadalmi, szociális, kulturális körülményrendszert megváltoztatjuk. Tehát azokat az embereket, akik mi vagyunk, belerakjuk egy olyan közegbe, olyan rendszerbe, olyan, olyan, olyan feltételek és olyan veszélyek és olyan kulturális normák közé, amelye, ahol az emberségük percről percre megméretik. Ami egy extremitás, tehát ez egy erkölcsi nagyító valahol ez a, ez a televízió műsorsorozat, mert ö, nagyon sokféle erkölcsű, érzelmű, hátterű, korú, nemű embert, mondjuk a nemek annyira nem sokfélék, mert férfiak és nők vannak benne meglepő módon, de hogy ö, sokféle embert ö, tesz rá ugyanarra, kis számegyenesre, és megnézi, hogy meddig hajlandó elmenni. És bizony meglepődsz abban is, amikor valaki úgy dönt sok idő után, hogy nagyot ugrik a túlélése érdekében, és azon is, amikor valaki úgy dönt, hogy elengedi a túlélést az embernek maradás érdekében. Rátapintottatok a lényegre a zombis témát, nem szeretem, írja a kedves S.M.S. író, de ha ennyire ajánljátok, akkor megnézem. Tizes sorozacskálán hányos? Hát én Ön, szerintem fél. Nem kell megijedni, csak beöltözött emberek. Tehát nem zombikról van szó. Na most, ami nagyon fontos, és nagyon-nagyon érdekes, hogy vajon miért a zombi mítosz korunk veszternye? Miért ennyire népszerű a zombi mítosz? A vámpír és a zombi együtt jött föl az elmúlt öt évben valamiért. A, én hozzám a zombi sokkal közelebb áll, és azt is megmondom, hogy miért. És azt is megmondom, hogy szerintem miért ennyire elementáris ma. Mert azt gondolom, hogy ma valójában egy zombi apokalipszist élünk. És a zombi filmek azok ennek a metaforái. Valójában a tömegek kora Tömegek elszabadulásának a világa, um, ezek a hétköznapok, amiket én próbálom Megpróbálom megérteni, amit mondasz, hogy mondjuk egy nagyvárosban olyan szűken össze vagyunk zárva, hogy ugyanilyen szörnyen kell képviselnük az, az önérdekünket, és másnak az érdekes sérül ilyen? Nem, nem, nem, nem, nem így gondolsz? értem. A, a, a nagyváros is egy tünet. Tehát a, a, az urbanizációnak az elviselhetetlen mértéke is egy, és pusztán ennek a tünete. Én a töm, az eltömegesedésre gondolok, a tömegmédiára gondolok, az általános választójogra gondolok, arra, hogy azok a, a, akár a, akár a kommentfalakra, a fórumokra, arra, hogy a, a, a tömegember, aki, ö, aki a, a, a világtörténelem során mindig is megvolt a maga helye, és a helye ott volt, hogy nem gondolta azt, hogy neki meg lenne a maga helye, tehát nem gondolt erről kevésbé semmit, és ez volt a helye. Az az, az önérzetet növesztett, de a tömegemberség, a tömeg, a tömeg állapota, az nem változott meg. És az embernek legtöbbször az az érzése, hogy akár csak a csatornából a szeny így, így, így emelkedik. A, a, a tömegembernek az erőszakos, követelőző, a világból mit sem értő, de önmagának mindig többet és többet követelő attitűdje. Ez a ez a még 13 havi nyugdíjat, és még 14. havi nyugdíjat, és hogyha nem teljesítik. De már 30 éves kortól. Persze, persze, és de az neki jár. Tehát a, eleve az a hozzáállás, hogy neki alanyi jogon jár. Én azt gondolom, hogy ezt egy, egy külön egy külön blogba föl kéne írnunk azt a szót, hogy jár, és hogy ez mit jelent embereknek. És hogy, a, és hogy valójában arról van szó, hogy a politikának ezt ki kell szolgálni, hogyha az adott párt, bármelyik párt, és most a nyugati civilizációban bárhol járhatunk, hatalmon akar maradni, akkor ki kell szolgálni ezt a, ezt a zombi étvágyat. Valójában itt a tömegember, akinek semmi máson nem jár az esze, mint menni és harapni. Több, több intelektusa nincs, egyszerűen harapni akar a húsból még és még és még, és az étvágya az csillapíthatatlan. És az a politikai párt, és az a az a politikus, amelyik ezt nem teljesíti, azt a tömegember fölzabálja. Egyszerűen az egyetlen lehetőség az az, hogy etetni, etetni, etetni, etetni a tömegembert, csak hogy ebben, ebben az etetésben, amelyben persze nagyon sokan nagyon meggazdagszanak, közben elfogy a bolygó. Tehát itt arról van szó, hogy a zombiapokalipszis ma már a bolygót fenyegeti, a fogyasztás, a fogyasztásnak a mértéktelensége és ösztönszerűsége, az, aminek a zombi mítosz, nagyon-nagyon erős művészi allegóriáját adja. Ma reggel ébredtem a kórházból. És hazamentem, ennyit tudok. De a halottakról azért csak tudnám. Igen, egy csomót láttam. Kupacokban voltak kint, felhalmozva. Nem. Nem a megöltekre célzok. Az élőkre. A kóborlókra. Az olyanokra, amilyet ma lelőttem. Higgyel, széttette volna. Megpróbálta volna felfalni, vagy magába harapni? Bárha ezt most hallja először, akkor el tudom képzelni, hogy hangozhat. Figyeljen, egy valamit tudnia kell. Nem haraphatják meg. Láttam a kötését, és rögtön ez jutott eszünkbe. A harapásba belehal, mert a láz el fogja vinni, hogy egy kis idő múlva visszatérjen. Nagyjából ezzel a felütéssel kezdődik a filmsorozat, és hát megnézhetjük, hogy a főszereplő uh, Mikenevic keresztül, uh, ami még talán ennek a zombi tematikának a sikerét adja, az az lehet, hogy uh, olyan uh, erőszakkal fordulnak -e egymás ellen emberek csoportjai, amit tudjuk, hogy nem engedhetünk meg magunknak, és valahol, a, valahol ez egy szelep az ember agyán, hogy végignézheti azt hogy jó esetben az igazságtalanság esetleg igazságosságba fordul és közben ott halnak meg emberek, de azért mégse emberek hogy mégse azt tegyük az embernek megfordulhat a nézés közben a fejében az, hogy most itt ők emberek vagy nem emberek és én most gonosz vagyok hogy ezt nézem, vagy nem vagy rossz-e, hogy jó érzéssel töltel vagy jó-e, hogy rossz érzéssel töltel mert nem teljesen normális ami történik Pont, és pont ez a célja, hogy ne legyen normális. És hát a zombi, zombi mítosz és a zombiság az megszerzi nekünk azt az élményt, hogy bűntudat nélkül mészárolhatunk, hentelhetünk, hiszen ha egy zombit megölsz, azzal őt megváltod. Valójában ő, gyakorlatilag húsfeldolgozás az egész. A, ezért aztán a Walking Dead azért egy különleges sorozat, mert nem az az élménye az embernek, hogy itt, itt a gyilkolás, a, a, fél, a, a félelem, az, ami, az, ami, az, amit érzel, az nem a, nem a a zombiktól való félelem, hanem az embertől való félelem. Az ember ennek a, ennek a mítosznak, ennek a, ennek a, már annak, amit a Walking Dead, Dead-del felépített a Frank darabont, az ember a legveszélyesebb figurája, és az ember a kulcs figurája. a zombi az tulajdonképpen semmi más, mint az apokalipszisnek a kelléke. És a harmadik, negyedik évadra már a zombi iránt igazából nem félelmet érzel, hanem szánalmat és nyomorúságot. Gyakorlatilag a feldolgozásnak a mértéke, már már-már genocidium-szerű. Tehát az ember tényleg úgy érzi, hogy, hogy a hétköznapoknak az embertelensége, egyszerűen az ember lelkileg használódik el és pusztul el, mielőtt testileg elpusztulna pusztán attól, hogy olyan mennyiségű zombit kell megölnie, mielőtt ő maga is meghal, esetleg átváltozik. Több százat, több ezret, és ennek, ez az, ami ebben a történetben igazán nyomasztó. Nem a zombiktól félünk, hanem önmagunktól és attól, amibé ebben a világban válhatunk. Karcsi vagyok, tegnap egy nagyon érdekes beszélgetést láttam, hajduk. A hívott számon előfizető illetve szolgáltatás nem kapcsolható. Ez az önkényes mérvadó a 9.9 Jazz-in. Kapcsolja el bátran. Írtak nekünk a kedves hallgatók, itt van például Zoli, aki azt írja, hogy a Legenda vagyok című film az fenomenális, a, ugye abban a Will Smith adja elő. Hát e, zombi film kategóriában azt kell, hogy mondjam, hogy a hangulata az tényleg erős, és addig jó is a film, ameddig nem kerülnek elő más karakterek. A, a, teljesen magányosan a zombik között az, az tényleg erős, azt kell, hogy mondjam, hogy mint film annyira nem jó, de, de így a világa, a hangulata az tényleg, tényleg erős, azt kell, hogy mondjam. Nos, örülök, hogy Oszkárt hallom a kedvenc rádiómban írja a kedves SMS író, Ó, aki karcsi, és ö, azt írja, hogy jó, hogy nem bullshit röfög Szetszödi. a rádióból, hanem mi szónokolunk. Ja, és hogy Ameri csodálatos élete forever. Hát ennek örülünk. Az és a kedvenc ebben, zombi filmem. Ebben csak egyet érteni tudunk. <gül> Egyébként igen. Igen. Ö, ö, azt írja, hogy gyilkolászó és zombi filmek dögunalom. Hát... Ö, húsfeldolgozás, nagyon jók vagytok, végre ismét öröm rádiózni. Azt kell érteni, hogy a, a zombi film az nem attól érdekes, és nem attól különleges, hogy hogyan gyilkolásznak a zombik, hanem attól érdekes, és attól különleges, hogy ráismersz a saját helyzetedre ebben a világban. Hogy a... És undorodhatsz attól, amit tennél az ő helyében. Ja, és, és, Vagy és... eldönteted, hogy nem tennéd meg. És és át tudod élni azt, hogy a hétköznapjaidban valójában ugyanígy egy zombi apokalipszis játszódik, tehát tulajdonképpen a zombi film, az egy kicsit el van túlozva, el van kicsit. durvítva, egy kicsit be, be van sűrítve. Tehát így a, a zombiság állapota annak a kvintesenciája egy művészi metaforában ö, kerül elő, kerül a felszínre. A, a társadalom, vagy a nem is tudom, a, a magyar névadás történetében van egy hasonló zombi jelenség, amikor az egyik ö, ö, ivarral rendelkező egyed megharapja a másikat, és ez ettől felveszi a nevét. Ugye ez az, az esküvőkön szokott megtörténni, amikor mondjuk. Ö, Tóth Tibor elveszi kis hajnalkát, és kis hajnalka ö, alszik egy picit, és másnap fehér szemekkel felkel és már Tóth Tibornénak hívják, és ha bárki megkérdezi, hogy a keresztnevét legyen kedves mondani, akkor azt mondja, hogy Tiborné. <gül> <gül> és ez, ez, egy, ez, ez, ez egyébként egy, egy múlótrend, egyben egy szörnyűség. Nekem van olyan rokonom, aki 30 éve elvált, de úgy hívják konkrétan, ahogy a volt férjét, plusz né. Hát, ilyenkor érdemes azért megkérdezni, hogy amikor a, valaki azt kérde, arra kérdezi, kérdése, hogy téged hogy hívnak, azt válaszolja. Hogy ő Tóth Tiborné, érdemes megjegyezni, hogy én kérdeztem azt, hogy téged hogy hívnak, az azért volt, mert a te nevedre vagyok kíváncsi, és nem a gazdádéra. Tehát uh. valójában nem erről van szó. Tehát, hogy ő hát abból, a, abból a Tóth Tibornéből, ő abból a né. Ugye, ő a né. Márpedig, és ő miben különbözik a többi nétől? semmiben. Ugyanaz a neve. Ugyanúgy né, mint a Szabó Károlyné. Tehát ő ugyanúgy né. A, ő az. Tehát ő tulajdonképpen ő olyan módon különbözteti meg magát a másik nőtől, hogy a férje más. Ő nem tükörbe néz, hanem a férjére néz, és úgy azonosítja, én... hogy, ja, hát ez vagyok én. Én ezt a privilégiumot nagyon nem kérem magamnak, hogy a feleségem felvegye a nevemet, és adda vigye ezt. És mind, ha fel akarja, akarja venni a nevemet, és azt akarja mondani, hogy puzérni. hogy legyen puszérni tótklára. Klára, mondjuk. És ezek után most azért beszűkítettem a saját csajozási lehetőségeimet Igen. is. Na mindegy, legyen puszérni de azért mindjárt más, mint a puszér Robert né. Tehát az is más, meg hogyha azt mondja, hogy föl akarja venni a nevemet, mert utálja az apját. Legyen Puzsér Klára. De akkor is ott a Klára, az ő. Abból, a, abból az a Klára, az ő. De hogy a Puzsér Robert né... Nee. Abból a, ő, ő, én köszönöm, én vagyok Né. Te pedig Puzsér, Robert, ez, ez a világrendje. Egy olyan 150 méteres távolságból még valahol egy ilyen romantikus önfeladásnak is lehet ezt tekinteni, hogy én annyira szeretlek, hogy egy állok válok veled, de azért a közelebbről megnézed, akkor ez egy elnyomás, ez egy felesleges elengedése a saját személyiségednek. Egyes És tudod, mi a legszörnyűbb ezt, e, ezt egy ilyen önökérték jellegű műsorban láttam, ahol ugye alul futnak a cifra SMS falak, hogy kanadai rokonok ő, miket küldenek a plébános úrnak. És ott egy betelefon, betelefonáló hölgy kért egy nyilván jellemző számot valamelyik ö, nemzetünk nagyjától és ö, küldi lányának Ilosvainénak, tehát azt mondta, hogy küldöm lányomnak Ilosvainénak így az anya elengedi a gyerekét, és megszűnik számára létezni, teljesen odaadja a férjének. És, és nincs többé keresztneve, ahogy ő elnevezte. Ez micsoda dolog? Nyilván megvan valahol a, a, az adásvételi szerződés. Tehát, hogy ő azt eladta, annak a férfinak a nevére iratta, úgy, ahogy az autót is. Mert amikor autót vett, akkor elvette a Akinek feleségét. A férfi a van, az fizeti a súlyadót. Igen, igen, igen. És az, az, az, az megvan az adásvételi szerződés, az most már ilosvainé Lányomnak, ilosvainénak. Ez. Fantasztikus, hogy ő így gondol a lányára. Ilo, remélem Ilos, lányom Ilosvainé jól van ma. Fölhívom este lányomat Ilosvainét. Hát ez valami elképesztő. Ha belegondolsz, ezek a nők valójában a csiklójukat saját kezüleg vágják ki? Ennyi. Miért? És Miért? A, a gyakorlatilag az, amikor a nevedet elhagyod, az gyakorlatilag ilyen értelemben a, jelképesen szimbolikusan kivágod a saját a, a női fűződő fűződő kapcsolataid nagy részét egy nagy ollóval elvár. Meg az autonómiáthoz. A névnapot nap ott viszont megtartják érdekes módon, tehát arra az egy napra visszazsásodik és <gül> indikosodik. <gül> Várásítésre nem. Olyankor kell beadni neki az szérumot, és föl tudja újra venni a lánykori nevét, amire lehet, hogy büszke lehetne. Az az igazság, hogy a zombiságból nincs visszatérés, legalábbis a, a Walking Deadben nincsen. De nem nagyon láttam olyan zombi filmet, ahol van. Tehát az a kérdés, hogy Ilosainéból lehet ez Zsuzsa, alaha. Kaptunk SMS-eket, azt írja a kedves hallgató, komedi kategóriában itt van a haláli hullák hajnala, ami igen jó. Hát ezt nem, tudjuk, ezt nem tudjuk cáfolni. Hát az az igazság, hogy a haláli hullák hajnala, az kiváló. Tehát a, a, a, ha van jó zombi vígjáték, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az valóban kiváló. Az a, a, a, a Show of the Dead című film, de az eredeti címét említsem. Én nem tudok címet mondani, van egy olyan zombi témájú film, ahol a zombik a jók. Két barát, ők vannak a középpontban, ők viszik a történetet, és ők a jók, és mindenki más a rossz. Zombi szemszögű film. Sziasztok! A Breaking Bedről mit gondoltok? Jó, a műsor így tovább a kedves SMS író. A Breaking Bad szerintem minden idők legjobb sorozata. Persze nem tudjuk, mert azért a trónokharca még félig van csak kész, ha majd kész lesz a tíz év ad a trónokharcából, akkor könnyen lehet, hogy a trónokharcára azt fogom mondani, hogy a trónokharca a minden idők legjobb. A trónokharca erős versenyben van ezért a pozícióért, de jelenlegi ismereteim szerint azt kell, hogy mondjam, hogy valóban a Breaking Bad minden idők legkiválóbb sorozata. Tíz évig ott lesz a fináléban, amikor ez a kérdés felmerül. Sziasztok! Zsuzsi vagyok Cseperről, és azt szeretném kérni, hogy játszatok valamit Vastag Csabától. Szia! Robi vagyok a 11. kerületből, és azt szeretném kérni, hogy menjek kicsit messzebb a rádiótól. Még, még messzebb. Még egy kicsit. Még egy kicsit messzebb. Még messzebb. Még. Még. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzzín. kapcsolja bátran! Még? Vastag Csaba nélkül továbbra is a 0630 2010 es SMS számon ö, írhattok nekünk, ö, ami azt illeti, én fel nem tudom becsülni, hogy mekkora szolgálatot tett mindannyiunknak, hálás utódoknak Szent István, amikor nem Konstantinápolyból, hanem Rómából kért koronát és kapott. Tehát azért az, itt a nagyon-nagyon komoly határvonal, civilizációs határvonal húzódik akár a kultúrkörön belül is. Egész konkrétan ugye Bukarest és Budapest a távol keletről vagy valahonnan Afrikából könnyen összetéveszthető fogalmak. Ez a, ez a két város elég közel áll egymáshoz nem csak nyelvileg, de a térképen is. Ugyanakkor, hát én voltam Bukarestben két évvel ezelőtt és hát azt tudom mondani, hogy az egy, az egy kultúrsok. Tehát, hogyha oda ellátogattok, ott kezdődik, hogy az egész város, nem csak egész város, egész, egész Románia tele van kóborkutyákkal. Tehát, amik ott pusztulnak el a házak előtt az emberek szeme láttára, és az nem, nem szedik össze. Ami a, a, Arról is szól, hogy nem szedi össze senki a saját háza elől, de arról is szól, hogy az önkormányzat sem szedi össze, és arról is szól, hogy, a, hogy országosan, az állam, román állam nem tudja annyira összeszedni magát, most már nem tudom én 10-15 éves viszonylatban, hogy egy egyszeri, ivartalanítási programot végrehajtson, ami azt jelenti, hogy kéne hozzá, mit tudom én, 30 Kis barkasz, amiben be lehet, be lehet ülni, be lehet járni Romániát, és ami, ami kutyát befogsz, azt ivartalanítod, és kész. És e, egy e, ilyen programban alatt... a magyar vélemények is erősen megoszlanának, ugye, mert van az a kedves kutyus fájdalom, jaj, és van a, a jövőbe látó hozzáállás, hogy azt mondja, hogy de jaj az utódoknak. Tehát most egy, egy kutya, vagy nyolc kutya. De ivartalanítsák, ezt mondom, ne bántsák a kutyát, utána engedjék el, éljen le egy teljes kutya életet, kutyabarátaival, meg szexeljen a nőstény kutyákkal, meg aminek ami ki belefér. Igen, csak igen, csak lehetőleg fogyjon el. Tehát így két-három éven belül foly, szűnjön meg ez a probléma, hogy kóbor kutyák ö, a, eszik a szemetet a város közepén. Bukarest egy olyan hely, ahol a operaház mögött besétálsz az operaház mögé, most képzeld el, Budapesten az operaházat, besétázott a hajós utca. Ezt így hívják, ott van ilyen, mondjuk sétálsz egy olyan 50 métert, ott van a Picasso point. Ez egy szórakozó hely. Aha. Na, hogyha ezt Bukaresben teszed meg, és ugyanígy 50 métert sétálsz az operaház mögött, kőbányán találod magad. Úgyhogy két utcát sétáltál az operaház mögött. Ö, a, és ott meglátsz egy ilyen 12 éves gyereket szájából kilóg egy cigaretta és, a, és, és támaszt valami talicskát, és ott ténylegesen egy vagy. Azért de kell, hogy nem mondjam. 50 métert kell mennie, ez nem 84-et. Ne, nálunk mindig gondolkodtam náluk, azon, náluk, hogy van egy, egy buszra ilyen... föl kell szállni, és azzal kell 12 megállót menni hozzá. Azért az e, nem mindegy. Én mindig gondolkodtam azon, hogy a az turistabuszok, amik ilyen kis rózsaszín emeletesek, tudod, fejhallgatóban ülnek rajta a különböző turisták, ők milyen útvonalon bírnak menni ahhoz, hogy egy tévesen egy nagyon jó képet fessenek a városról. Tehát, hova nem kanyarodnak be, ezért fogok felülni egy ilyenre, mert ezt látni akarom. Mert amikor meg én voltam másról ö, turista, éreztem azt, hogy na hát azért a reptérről bevezető úton megcsodálhatom a panelépítészetnek a, a jeles alkotásait itt is, aztán ahol megálltunk, ott, ö, ott azért Disneyland volt. Szerintem a nagyon nagy probléma Budapesttel idegenforgalmilag az, hogy nagyon sok szép idegenforgalmilag, frekventálható látnivaló van Budapesten, de ezek nem épültek össze, és azzal, azáltal, hogy az egyik helyről eljutsz a másik helyre, az egyik gyönyörű helyről eljutsz a másik gyönyörű helyre, ocsmány helyeken kell keresztül jutni. Szerintem, ha ö, ö, a városvezetésnek az lenne a legfontosabb feladata, hogy egy összefüggő idegenforgalmi negyedet létre tudjon hozni, olyat, amilyen van Prágának, olyat, amilyen van Krakkónak, olyat, amilyen szinte minden nyugat-európai országban. Konkrétan ismertet. az a javaslatot, hogy tegyünk azért, hogy még jobban elkendőzhessük a kevésbé jó környékeket, hát függjenek össze a jó környékek. É, de azt gondolom, <gül> Ugyan, attól még ugyanúgy, akkor 16 utcával odébb fog egy srác cigizni könyökölve egy kutyán. 16 uccával odébb elkerülhetetlenül fog. Igen, ez szükségszerű. De én azt gondolom, hogy az, az a nem normális dolog, ha a külváros a belvárosban van. Tehát a, a nyolc ker, mint gettó, elfogadhatatlan. Az, hogy kint kőbányán gettóvilág van, szomorú, de a modern része. De az, hogy a, hogy, a, hogy, a, hogy a belső város részben egy olyan gettó van, ami aminek odakint lenne a helye, vagy odakint sem, az én úgy gondolom, hogy elfogadhatatlan. Inkább ott maradjunk, hogy odakint sem. Illetve sok köbanyai kertes vezetben lakónak a lelkébeti portál most. Jó, hát akkor rákos rendezőt említem, vagy nem tudom. Tudjuk, hogy csak arra három emberre és házra gondolunk, aki egy kutyán könyökölve Közben pontosan tudjuk, hogy nem olyan kulturális körülmények között zajlik az élet ebben az országban, mint amilyenek között a nyugat-európai városokban. pontosan tudjuk. Jó, hát ez volt szerintem Többé már az önkényes Ez mérvadó. volt az egyórás műsorunknak lassan vége. Horvát Oszkár kollégám és a magam nevében is köszönöm a figyelmeteket. Aki Puzsér Robert vagy? Én vagyok Puzsér Robert vastag Csabával kapcsolatban a kedves SMS író lelkendezik, és azt írja, hogy hogy Zambó Krisztánhoz vagy Szabó dávidhoz képes vastag Csaba egy nívó, de hát mindig van lejjebb, és ezt mi napról napra igyekszünk is bizonyítani a számotokra. Nagyon köszönjük a figyelmet. Sziasztok! Köszönjük türelmüket! A közizlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb új